اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يظاهرون من نساناهم ثم يعودون يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ عَيَّةَ مَا اسَّا ذَٰلِكُمْ تُوعَذُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ مَخْكِم مَسَلًا آغه زیار ذکر شوا پاږی کې دا خبر مخه تر اعلی چې دا خزب په هاون باندې آغه حرام شوا زمانہ جاہلیت کې با همیشه د پاره حرامه دا او اسلام کې موقتی حرمت وقتی حرمت داغه د دا ختمولو لپاره نن الله جل جلال د ایتنو کې د کفاره تذکرہ کړل نا نو الله پرمحي ولذین یظاهرون اغه سړی چې اغه زیار کئ من نسای هم د خپلو بیویانن د هغې تشبي ورکې او مثال ورکې د داسې ښې سره چې هم میشه حرا یا د غ یوی اندام سره چې هغېته قتل حرامی اووم یودونه بیادي واپس کېږي یعنی نریټرن اخلی لما د اغ خبرې قالو چې دی ویل هغې نه واپس کېږي چې دا خبره ختم م شي نوس به گئی ہوت کئی واپسی کئی دا لام پا مانا دا عن ما قالو دا خبر نجی دیوے لے دا چی آغا ختم شیدو حرمتنا حلت تر ابتلال شی نوز بسکی نو اللہ جلال جلال ہو پرمائے خدا یاد ساتھ ہے دا خضا پدبان دے دنے لا سور لے شی نوور تعلقات ساتھ لے شی خوز کدے ہوئی اللہ سورلم یا په نظر د شاوت ثروت او ګورم یا خپل ضرورت برابر گم ندی د پار بدس کی فتحریر و رقبه من قبل نو ازادول لبد بن فعليه تحریر و رقبه ازادول لبد باندي د یو غلام چې هغه سالم وي د غيوبنا من قبل یتماصا مخکد دینا چې دی دواړه یو بلنا نه استفاده وږي یو بل سره تعلق سا ظال تو عزونه به والله بما تعملون خبر دا حکم چې په دی واز کول شي واز حکم ترغیب سره ترغیب سره یرولو سره نو ته والله بماته عملونه خبریر مونږ دباره و ب او الله په عمل چې کوی خبردار دا دی نو دا یو ش شو. ذم الله پرمئی بملم یجد فصيام شهرین متتابعان کایو انسان غلام نمونته یا غلام خود غلام قیمت نمته یا سر غلامان نو نه لکه زمونږه زمانه کې احکام متحد کې د ټول ملکونو یو عهد ده چې ولامینشته هغه بیا واپس کول شي عام ته راغ ملکونو ده ځوم نې څه لشي نو کول شي غلامان د سر وینا نو بیا وسګي متبادل کفاره ذکر کې د دې په بدل کې فصیا مشارین متتابعين دوه یشتي مسلسل روجي بنسي او دا نه چیروجم نې سيو کورواله ضرورتم برابرې نه دی دوران کې با بل کل دکور والا خوات نزیم من قبل این یتماس سه مخ که ده دینا چه خزا اغا خاون للا سورلی یا خاون خزی للا سورلی اغا خپل ضروریات پوره که نو دا یوم نشی کوله چې دوه یاشت مسلسل رو جه نسره و نیسی نو بیا دا زهار اغا با ختم شي داگه دا حرمت اغا با ختم شي دګې کو عذر بیا ځان له خبره خدا یاد زده من قبل یې تماص الله وي مخ کې د دین تعلق بدې نساتې نو یو کم شپې ترو ژوندې نسلې او مثلا په یو کم شپې تم وروځ باندې د شپې یا درځي کور ول اخوات لړ نو بیا بشپېته والوږي د سرګې په دې شپې تر کې با نه ده شپه او نه ده رازه کوروال اخواد اخپل ضروعت ده پاره بنده زی شپه ته او شپته ته رازه چه ده دیر شعوده پوره شپه ته روجه اغا اونی سی نه داغی خپل بخپل ازدیواجی تعلقات اغا سادی دادیر خو نه تلاکی سابهی نه سی سابهی و توی تا ما خوره خزدهی پشان خوره نه تلاکی سابهی او نه هغه دغه سابهی زهار سا بی حالانکه چه تشبیح دی ورکلا مثال لی ورکا دا بیا زیهار دی او دویم کپاره غش پیتر و جی کې خود دیکی چې لبنزی چه ترسویش پیتر و برابر کری او درم سورت کپاری فامل امیستاتع کدر و جی طاقت نه لري مثلا داسی بیماری چې رو جی نسل نشی بودھائی لکه دا دا مساله کې چې کوم نزول ذکر شو اوس ابن samtid صاحب يو ندی انتایي بډاو نووي له صلات والسلام ته رسول الله ز چې اوس په رټارس کې ونو خرم زمان نظر زی خبردان دل نو ینه انتایي بډا دي یاداله چی دا زم مریض دی مثلا چې 아이 کې دوه ضرورتی لکه کم مریض شوګر کې سبا لاله شوګر دی نو مثلا دا مرض مریض دی چې هغه سره روجه ټینګیږي نه یا دا انسان دی زناناو نه نو تر په دومره مایل لچې دی بالکل ښه تر دی په اس حالت کې پر صوبه نه نه ټینګیږي نو دا د ری وجع له مولې کېلې ان یا دا چې انتباه و ډاده یا دل چې مثلا داسې مرز ده مثلا شوګر شو یا دل چې مطلب انتهایی مایله انسان ده نو داسې انسان پر بیا بس کینو الله پر مایل فدام او ستین مسكينا بیا خوراق کلی پشپیتو مسكينا نو باندې شویتو مسكينا نو لبدو وخت په مړه باندې روټه ورګي خبر ده انداله نو بهتره خبر ده چې روټه ورکیو د احنه په مسلک را ده کېرې داغه سړې د شپې ته مسکینانو په یو مسكين په پاوکم دو وسره جکم هغه فطرانه ده هغه ولور کی یو یو مسکین ل یو فطر ورکی او شپه ته پتری ورکی یعنی پاوکم د وسره پاوکم د وسره شپه ته پرینو په دي باندې مسکین دټه مړېږي له هاځا دغه م کاپ کې دې شی او به تر ده چې خوراک پوخ کی او یو وخت کمره غوند کی یو شپې او بل وخت کمره غوند کی نو بس دوټه م خوراک چې پیوخړی نو دا چې کم خبره کړې د دې کفاره غبس شي هغه به ااده شي الله پرمای ځلکا دا حکم د کفاره چره لتهمنو بالله ورسوله د دې دا لپاره د چدي تاسو عملو کې بالله به احکام الله دلته ایمان په معنی د عمل نه قران باندې ځن پویل پکاری تاسو باجی استاد دې ایمان معنی عمل دلته مفسرین لکل عمل لتهمنو بالله یا خدا دا خدای چې کی دولره په احکامته دو الله ایمان په معنی د عقیده او اکثر مفسرین په معنا د عمل غستره بیا یو لپس بل د غزا کې بالله به احکام الله ویل دي چې تاسو عملو کې په احکام د الله او د رسول باندې تلګه حدود الله د احکامات د الله تعالی دي دغه پولي د الله حدود حد فلا یعنی دغه احکاماتو باندې برقرار پاتشه ولل کافرین عذاب علیم او دکا پیرانو دپارا دردناک عذاب دی اِنَّ الَّذِينَ يُحَاد دونَ اللَّهَ وَرَسُولَ وَرْبَسِ زَجَرَ دَي وَمُنَافِقَانُو بَانْدِي یکینا نااکستان چې اغیو مخالفت کی دا اللہ دا اللہ دا رسول عنادن مخالفت کی محدده ربیگی دیتا ویلی کی جیتا یو یو کونه کی دشمن عرب بلا كونكي محاده یو یو طرف شي او بل بل طرف شي دا کنایده د معادات نه د دشمنانو دشمنی ساتي مخالفت ساتي دا الله تعالی سره او دا الله د رسول سره کو بیتو کما کو بیتل الذين من قبلهم هلاکی ودې دی, دی دا یو نو وچې بس دې هلاک دي هلاکی ودې دی پېشان دا اغا کوبیت الذین من قبل ملک سنگچ هلاک شو واکسان چوڑان ددین او اغه یم د الله او د الله رسول مخالفت کړو الله تعالی هلاک او تباکړو نديبم الله تعالی هلاک او تباګي وقدر انزلنا الله ای تحقیق سره موږ نازل کړي دي آیات بینات واضح دلائل او واضح احکامات ولل کافرین او د پارا د کافرانو عذاب مهین عذاب رسوا کون ګره یوم یبعثه الله عذاب پا غرز باندې دي چې پاپسی الله تعالی دوی لرا یمی ان تول لخپل قبرونو نه فیکومون من قبوره من اجداث سراع تخپل قبرونو نه بازي او منډي به وخی 95 هم بما عملوا الله بخبر ورکیدید د اعمالو چې دی کړی دي سم مطلب خبر ورگی یعنی جزاب ورگی له کو استاد عمل نزد خبره سم مطلب په دې به سزا در کوم دی الله تعالی بخبر ورکیدید د دی د اعمالو یعنی بدلب ورکی احصا الله و نسو الله دې ورکیدید الله تعالی ته یاد دی ورکیدید احصا الله الله لكل دي په واسطه د کرامن کاتبين الله محفوظ کړي د دي عمل په خپل علم کې احصا الله الله د د عمل احصا کړی دا الله محفوظ کړي د لیکلې د ونسو د عاملین یو یې کړی عمل انسانو کې یې شکل خیرت کې خپل عمل نه مو ویني دی بو یلا یو غادره صغیره ولا کبیره الا احصا يلدا واجب عمل لمدا چنه زوړو کې شي پرخه دی او نسل ویشه پرخه ده الا صاحا مگر ډیره ګرکل دي عادی کې لیکل شوی دي الله پرمے اصا الله نسو الله جل جلاله د یي اعمال لیکل دي او دی هېر کړی دي والله علا کل شیءن شهيد الله په هر یو شی باندې ګوا دی کپټه کښکار ده کارځه کې دي الله پر یو شی خبردار او ګوا دی نو یو یا تر جو مشوره دی 2 نمبر ته وکړه فمن لم یجد تاچ لمنتا ینه د غلام یا داغي قیمت یا غلامونه نفسیام پس د باندې دی روزی شارین متتابه نه دومیه مسلسل من قبل ایتما صاولان د دی دینا ایتما صدجوبل تلنس دی چی ی او بل سره تعلق کو ساتي فعمل لم یستطعه جا چا سو قوت دروجو بیمار ده نوا ایتمو د پدبان له خراک ور کول <سؤال> 60 مسکینان شېته مسکینان او تا لک ادا تخفیف کفاره در د دې لپاره دی ته منو چې تاسو عملو کې بالله احکامات تل باندي یا لته من وکي تاسو ته بالله ورسوله الله او رسول الله باندي وتلکه حدود الله او کا کامات دا اللہ تعالی دی ولیل کافرین آذابن علیم و دپارد کافران و عذاب دردناک دی اِنَّ الَّذِينَ يَكِنَ لَا کَسَانْ يُحَادُّونَ اللَّهَ يُحَادُّونَ اللَّهَ مخالفت که دا اللہ تعالی و درسول دا اللہ تعالی کتبا دی حلاق لیشی و دی کما کتبا لگا سنگچ حلاق الذين كبتو ولد شمه الفاظ کې ولد شو 51 کوبيته دي هلاک نشي وي دي کبه هلاکته قوبیتو دی الکنے شی من قبلهم لک سنگچ الکنے کسانو من قبلهم جو لان دد دوینو وقدا انزلنا الیک آیات بیناتل او تحقیق سر الله من نازل کړدی آیات بیناتن احکام او تد را د کا پرانو عذاب رسوا کوم کې یو ما پ اورز باندې اباسوم الله او چپه وسی الله تعالی دوی جمی ان ټول خبر باور کې دوی ته خبر باور کې دوی ته بے معاملو پاس چدي عمل کړی دی احساه الله تعالی لیکل دي اعمال لرا بواسطه کرام الکاتبین و نسو وی امیدید ویدی آمال الراح واللہ هو علی کل شهید واللہ تعالی <تصفيق> پر یوشی باندگواده الحمدللہ رب العالمین وعالمین والتقین والسلام على رسوله محمد وعالی وصحبه ایمین اللهم احدنا وحدبنا و سببا لمن احدنا اللهم زیدنا بزینتی لیمان و جعلنا حدود محنین sallallahu wa ta'na.